بسم الله الرحمن الرحيم باب في الرجل ينادي رجلا فيقول لبيك نو صلى بل جاء توازو كي او د اواز په جواب کې الله بي کوي نه دي څوک امنه جاي دې کنه جاي دې دا ترجمه په مرتبه الله بي شرط شکرام نو رس ته حديث هم په بل او دا جواب کول جيد دی صحابي تنبيه السلام اواد کول نو طالبای کو ساده کوي ابو عبد الرحمن په وی د نبي السلام حاضر شو او محسن نن تم قلوب یو رسکی چې ګرمه او تخته ګرمه نو کوشش مونږ دی ونه يخته نور وو ته ما خپل زوارو واست لا مزغري توي په خپل اسماني سور شوم یعنی دې السلام خاطر عالم ورځ چار کې جناب دې تاسو خپل خیمه کې ما سلام واچول السلام علیکم یا رسول الله و رحمت الله و برکات قد حال رواح دې شي وروسته تک روانه تک ته دې زوال نه پوستل نو وي او دې نبی رسول مو کک بلال الفاص سم د شو بلال رضی الله عنه کئ کر دونه نهونه تابو وی دای اسایا پسند سای د مرغی د تل غون دی کی غریب د امرل کړه نه ورو جن داس نه حیپ په دغه چې نبی اسلام دعوت بلال رضی الله عنه ویو لبایک نحو کې تاسو د دې کې پوره تفصیل کړئ چې لبېګ مان امدار چې زه حاضر يم تا ته حاضرې دوسر پسته حاضرې دون او نیک بختیه ويمثال پر نیک بختیه سره پسته نیک بختیه افغانستان قربان يم نبی لې دراتو السلام وتا وفرمه از زما دپاره ځین کا ی اوسیويکتتی نه لاندې خبرې کې د کجاوي نه لاندې آخره سره جن غر را و یو زیند د په تا مندي دغ دواړه طرف نه د پوسته کو د جرونو لزهپې ما اشیر پاکې تور واللهوار نه به کې صزیاتاللی سوال شنه بي السلام <متازم> مونږ هم سوال شو بیاغه نور تفسیري چيلي او مختلف واقعات مخې ترال ترجمه الباب سره دا خبره وا چې نبي بي السلام د اواز په جواب کې بلال رجل الله تنه لبایک ویل همدغه جاي شو باز ولما دا وې چې لبایک دا په او مخ باندې کار دی دي چې کله انسان د چارې په خدمت کې نو خدمت نه کوي نو بیا داسې ویل نري په کار نو هغی با بیا نه تیج نووي چې مدرسسو کې دا کمه زیری ک یشاگردان لبی کوئنم باید چې دا جای نهشه لیکن مستنیب کستاسو خالی ترجمه چې وزله نو باب د جو یناې جل په یو ل پرې کې کپدی موخه باندې جواب په لږه سره خپلې شي نو هم صحیده بریګه وسه قباحت نه د حدیث د عموم نمنداسي معلومي او دا یو خدمت دی چې سبق ویلی دا خدمت دا خپل ځان د پاره د سبق انسان اوري وای خپل ځان لوي خدای سبب ګرځي د پاره د معلم خوشاله څنګه چې خدمت دا سبب ګرځي د پاره ګرځي البته بازی په دا لی کلی دی چی پاامو حالاتو کی تلبیه ویل لکن لبیت خوط تلبیه دا داندیویل فکا ناغیز جواب دا دی چکداغو د الویلن دا پا دیمانا جی دا حج سر تعلق ساتی لبیت اللہم لبیت اگن اغمور حرم سیب لفظ حضره لیکن جمهور علماء اگر کم چون کې لبې کې ذکر ده په هیڅت دې کوم دا هر وخت انسان ویلې شي الوت په هیڅت د هجو امرې مدباده سره خاصه واه قام به بیان ده چړکی بل <سؤال> بلد چړی تا الله دې په خندا کې تا غاخن کنه چې نن ژونده تل تل کې حديثي ګرګړې چې موږ په کې نه بیر اسلام خواندل ابو بکر عمر رضی الله عنهما کې وکړته وي قد حكم الله سنکه الله دې تا غاخن علي دې چې تا خوشاله ترام نن د جاده خنداق وخت دی دعا شو بابن فل بنا لا بادو متالق روایتن ذکر کش ابادی د انسانی ضرورت نو ضرورت بمقدار باندې ابادی جوړول پدې کې قباحت نشته وړې شرط باندې چې اصل مسعود پسو مہرې چې آخرت دویمه د زورت نے اضافہ کار پا کی کول نبای کیو د استحکام پنید بانیو عبادی جوړول چه بار بار انسان عبادی و رانے او جوڑی نوڑی نوڑی وردہ نبایی حسد بانیم پا بادے جوڑوالو کی چه آخرت نے انسان نے گاکل او دری بابدای کی اساس کول له سہولت په ملحوظ کول نو دا هم چې غفلت تر نهی نه جایز او درېه آرایشته نباید کی د تزین کول من کوم چې په هر ځای نه غاصه مباح په لیکې ځان ساتل د خرب کوونکو په حدود کې د نه نظام یو کې سم دا باندې ریچې تا نمایش وایي یادار ټول اقسام خوش سره د غفلت اخرت نبیانه جایز کړی نبیین استرات والسلام چې کوم صحابه کرام چې پر وسخه خوده پاره الله سبحانه و تعالی هغهونه مونګر زول پدې وجه نبیلی السلام دباذی مباحات انه او منعک ول دغه طبیعتونه مجبور دی په دې باندې لګو ان دي کې یو جواز معلوم کینې په بسیار ډېری خبري جايز کې نبی رسول نکه خو له خلکو صحابه او د پارا د خبري در اصل تل کې د عبد الله بن عمر وای تیر مبا نبی رسول ما هټه کولې او دیوال چې زمنګو زوموز مامور نبی رسول دې عبد الله اورتي د الله پیامبر تاسی دې ټکوې نبی رسول امر اثر من ځال کار دیر جل سره دینه مرگ د دی نه دیر جلې دکه د مرکته ل چې کله ه مقصد د دی دا چې د کولت سا د پااره ته معمنون ندي خوا چې دغه پلت سره وکړ تیر شو په مونږ باندې ب سلام مون جوړولله چ پرې لنا چې د منږه ووهیه کمزوری شوي خو هم ولی وهیا ملی شي ز نوې سره می داس دي مونږ ی خصون ل نه چو د منداره کمم زوری شوونه موږ داټې نو فر من نهبیلی سره ته سلام د ما خیال نهې په کار چې مړې مګ دا چې جلپ د دی نه چې دا چېی پړی بلې و را شو چې مغغ نه مخکره شي مقصددي کېد غ پلب س نه کوي انا نمالک زمان روایت نبی علیه سلامه و او دعا قبطن یو گول عبادی مشرفه نزمه نپرد ندایو ارایشو خدا و چی پا دیکی خطره دان مایشو گول عبادی و دنگو نبی علیه سلام تپوسه سری سدی د نبی علیه اولو چې دا د پلن کې د شاری کوی یو سړی د انسارو ته پهنی موقعې لی سلام سوونه وي محمله پ ننفسسی او پهټی او سله د قوبه پخپله زله کې تردی چې که را سواحب سلام چې سلام وچی پهې بلی سلام خلکو کې اراضو کوداغ نه مې پوکو داکار آغا سوکر تا دی پوری جمالو کل چنی غصف اما <متحد> دنبی علیه السلام دي. او مخلوال ددنانو گلی اوکل دی خلوص حال نو گلی اوکل دی اصحاب دنبی علیه السلام کیا اوی زمانی پا ان خطمی اینی لانکی رو رسول اللہ دناشنا کنم دا اللہ فیغنبر مخیچ وکم ترتیب ما سره ملاقات کو نوستانا دی سجل بشوئی مخیار انسانی دید خبره مخصوصه نو اوه وتونه بیرت نومیده د وسط ګول آبادی نو شایده دې د وژنه په شوی زګ ته پوسه کړهو صاحب کرام ښه خلک زده رسده پارا نمونګر نو په پسو سره خپل کو بیت نو ورنواله تریچ برابرې کړل مکه سره نو ورتونه به نه سترات الله ور زه نه لیدا نو وی کو بیت ته شاوري پلو شکایت کوله موږ ته دا دی هر تاسو د دې خبر کړه نو رنا ول غیر نبی عليه السلام دې موخه نبی دې تراو پر موږ خبردار ان کلا بنائن وبالن علی صاحبه خبردار شي هر ابا جو تعمیر نو بالا غنانا چې په صاحبه دې باندې الا مال الا مال <سؤال> ان مال ابو دمنو موږ هغه دې کمنه خلاصته نه دي ایت ضرورت کار او می ضرورت کار نه لیکل <سؤال> فقار فقار په دي شنو کې جنسانو অনুসري په ذاکرت نه غابي ري په جهاد نور دي نشي ماده دي نشي کووله او وسي كلا یو ترزابادي یو جوړو کړو بل ترز جوړو كلا به یو څنبل یو كلا بل څنبل لکه دي زمانه کې ګوره وای بابن پی تخاز الغرف غرف جمع ده غرفتون ده بالا خانی ته ني با اباده د پات چط جوړه بالا خانه مرکو دویم چط جوړه خلک ده دو کې نیمه تایید موذنوي مونږ د نبي اسلام فاطرالو مونږ متالمو خدای نبي اسلام د دعاو نه پرې مقابل د مال کی سنو نبی علیہ السلام محق عمر علیہ السلام او دیت تب دعا مرد حدیث کی اختصار دا حدیث و مصنید احمد کیلک تبسیلنشان دکر شوید اگداری چکلت ویمونگ رالو مونگ کافی خلقو چار سو چاریز کسانو دیتی انس درہ توخختم شوان نبی علیہ مطالبه نو پدا موقس نو نبی علیہ السلام عمر علیہ حنرہ طلب کو پټوی چې تاکم ځان د پارځ ذخیره یې سره کړل نو هغه ندی ولورک نو مردا هوتوی د لپه امر ماچ کورد پارکم ځان ځیر ځان لا تیار کړل نو هغه لګه ده زبنګم مشکلې چې تلور مېشتې و شي نبيله د بیا مور ای بالکل طمع او توقعته ومن قامورې جنان د کې م صحیح و چې اومره د روان شو چې کله لاړو نو پر تهقابل نه او یامونږې وې جوو یو بره چ دا غورپ او رووا ته چابي من حې د خپل بړ نهغ لا چې دن نه وکه دااسې لږونې که جوری پرتی ډیریشان. نمرزه ومنه تووی چې تاسو دې څه وکئ تاسو سمره ضرورت دي نه ځلو نه بس ارته لري دلو د اړینې ځان نه خللا منډوکین ني سید مزنوي چې ټول نه په اخر کې ځو نه مون هر یو ملګری د اړینې خپره پر واغې دلماتن خو پر له شهڑکو کومه بیا مې دې ډېری توقات نه نه مخ سوچ د بیا د سر ته سلام مع زه د کېته و و چا را ش ځای د اوله زی کرو شو دا بالا کورنو باندېباره د خلک جوړ نه پاکې هغه سټور شانې خزان نهوندې خلک پا کې سامان هم د کور جایدي ضرورت شي سیندر بیری ته وایي چون کدا لمنفاعت و شیر نه دي متعلق دي باب کې مستنب حديثونه ذکر کي دي کټکول سو کلم نو عبد الله بن حبشي وایي چې رسول الله سلام پرمایلي چا چې کټکلا وانا د بیری نو نشکور وکي الله دې سرپورچ دي و ي خپل هو پراقيلو نا کړی دا بعض د نمراده هغه بیرری دي چې چکم لا رو او خلک د هغې نه من ها دګرم پهختې د غ سووری ته کې نو دا د خلکو منطات خول په جنبی سر دا عمله نه نه بیا دا خبره معلمو چې هرغ شجر چې هغه د منفات وي او خلقو لپهغې ک پای نو دغې کول دا دایي د دې فداګر پر دا حکم دی او پاتې چې انسان له ضرورت په ځمای نږدې کړي نظر پره نه حکم نه بی زروت د وونو کټ کول <سؤال> نه منع نه شامن نوارو دا داورو ته روزبه رزل او ترنوو مچیر نه دا هشام نوارو وو دا حسان ابن ابراهيم و امامي تپوز وکړو عبادت کټ کولو د بیرو په دا چال کې د ډر لګولو یو بنگلی ته بنگلی دا اورورځو رحمہ وقالني ترى هذه الابواب والمساري ان ماليه من سدره عروه ده ثاني ابن ابراهيم ذکرده هشام نے تاسو خپللو چریکټ کول جايزي کنه دي نو تداس د غسي پاندات کیوي دا دروازه ته یې چو کاټو دا د بیرد اورو ندی اوروځهونه وخت کوله په مکه نه ابهوی تیراباب ته به طریق سرغونانشت دا سوال راوت خنوخ کرشه نوحمد چې مسلمانيب استاد یو خمر کو بيد الله نو به دا پانځرګړندي چورته وي هي راقي نور ته پوهسه نوکا هي دا هيله وسي کوم ده د دوی کې دوه صورت دی یو خدای چې هی باندې کس رشي هی باندې پتا نو هيا دبه ذنیر د قصاره کې بې معنی د دې کوی هيڅ تدا ده یا ایرق ایرق جیتني بي بيدا تین راتک د وکلماته په بيدر سره بي دیمنه نوې نه یې سوالونه کېږي دې څه سوالونه او یا د ایرې هیڅ پهل کلمې اعتزاد وې نو ته کو شنو وکړه راولې ماته نیو ته پوښتنه دې څه اوسيان د څه خبره ونه قالا حسان وعی مورتوی انما البیدت من قبل کم بیدت خوستاسو طرف نده ما خدا اغشان او بیدت چوما ککو لانتوی للا اپنی عمبر اغشان چاکر کئی بیری او بیدامخ کی حدیث بیان کل دی مقام کی لدعان و خبارا پخبر زیست ایوه غلط نوه و آسنی یو بل سر لک پخبر و جو اوخ دو لحشان و خبارا پخبر زیست ایوه چلی زورت پوکی انسان یوانہ کټکای نو کټکول <سؤال> شي انا بینه ترادو ترام دې کومرسو حدیث ته څردا بیان کولندا یم ټکو چې بي ضرورت کټکول خندي ګنا له پښې پیرتو باندې څرداځه وای لری کول ته تکلیف دې شي للارینا مدې کې دا حدیث به ان کړلې عبد الله ابن بره دوي دلی دا خپل پلان یعنی بره د بره د بدل واقعې ده امينه له دې نه سمعت ابي بره د بیا خو نه د ابا بره را پکار کده کونیو مشي مشي سمعت ابي ماذا قلت لنا اوري د مو بلر پر مهاله په انسان کې د ریس او شریت تب بندونه دي لازمي پرچې خیرات او کې د هر بندې اور نه په خیرات سره صاحبوي د دي طاقت څرګريه د الله پیغمبر هر ورځ از کوري کیدو څټ درهم څو خرچ کوي نبیانو تراو پر نوغات پن مزخرات کې چې جماعت کیدې دپن کې کی وشې او تنهینه الطريقه او تدریب ولا شدې لري د لارنه نو کنم امید د دې طاقت نه پر کا تاسو هغه تجوکا نو درکات نه صاحبته په تساعد پر کا پیږي ارتن دغه دې ټول <سؤال> بدن او خوږي نو رکات موقامې زکو ګور 360 بندرو په زیاته او دمرلو یو خیرونو فزې کوي الله الله و تابو صلات کې او غاغو د اذکارو کله حدیث څرشه وای دي کې د ترنت کې ټولو کتابونو کې خالد بن واسل نکړل هلون کدا چې راوی چر د یقینی ژپلارو مي واسي لري او دنو نو صحیح اغرج بعض نسخو کې دي غره خالد انوار دیوبند کې شېر انوار دغه یې دا رسنه خبره شو نور غ حدیث او وخت کې تیر شو بیانی دې ګدارا <مدال> را چې پوځ دې اوسړي داري <مدال> څړای چې ده خير کاره چې ترک نه وکړي دې دې څنګه د ازګی د لاله څنګه یې څلوه یو پدیتره چې پونې کېو نه وي دې کټکړو وي ورته ولا آیا پدیتره چې بلار کې پاته ونه لري الله دې دام القبول کو دې دغې وستو پوجا فادخله الجن جنتی داخله تقریبا دې شی بدلاري نه له کې دا زینکی تکتیب ده شیل <سؤال> لاری ترادی چاہتی ہے. دام دا مسلمانی خبری دیگو. داوالی پکار. افسوس مقام دا دیگو. چا کم د سپایی نظام دے پا اسلام کیا. نظامنگ دا سپایی نیزام تیب چې ویدی چی بس ولام پا جامع پا دوناد. پا دی هارشی کی بېزه یو شی چې ول کاغذ بېزه چولو نوكان بېزه چولو وخت حاج چول میتیزي بېزه کول او شان چول نكون لارو د دښینو د ټول اسلام خلاف دمره چې يهود به ورته د و خبري نن ټول لا کې مسلمانانو نو زمانه کې کم خلک ته اغل دې د صفایي ترتب ته ترغيب ورګي او د صفایي چې د صفایي کوئی خبر شي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 خیبر پورتن خال نشین سره صبح شنو دا باندې رخصه مایندا کار دی خپل له دغه نه دنه خبر مې ولې وې وې دا ګور دا څه ما پرته دی او نشته نه هغه چې چې نه دا په پام نه مې پیغام جو هو په خبرو تفصیل له چې تا له بلته وره وې وې او ما زم بشیر ته ودا څه خبره ما ته وې تدې شوګه یرهوست Taliban راول دونه بازار صفاق انته یازي په راته کې وېدل <سؤال> دي وان راول ما دقیقته و راول ته به زه ته نه و ما غري څوکلو په دغه متاسبه و دیو ار میته وای دي Taliban بازار راغلی دي کیو دي کی نو ما نه چلو غوونه ما ښاندمه د تبو و ګندګې ټول ال سی دا وای 52 پی فائنل وی ل شرت څنګه ست خبرې دي سپر دې مو د کیږي خطرې وال شي بن د ذکر د ورده غمراض کنا ارده خطرې شي دي دا معنی کې ګېف وړي کې داخل لې ابن بجلی باندې کې داخله خطر نه غوښته چې تاسو د کې ريګوليټر د ورکړ په تد او بجای شو سره قرار ورسله ذکر دا کټاون شو هر د خطرې شي مراد شپې په تم کې ځکه وایي شپې تم کې نه لا نو که ور بل شي اتې نه توب دې پودو کې وو سو دې نو بیا نه ترام پرم پرې ور په خپل کوونکو کې کله د کیږي تاسو خاص دله م نه با درځنه هماوي ما ګراله <سؤال> نشوروہ با تیرہ خطتیله با تیر توید دیوی نه پنجا ادها را یوړه فالکه <سؤال> باندې دې نه به ته مګ دې تواچ الاتی <سؤال> کان قائدن لجنبیرتن بناس دغین د برپې په مقدار یو دې اوس دې ان ابي پر ان کل <سؤال> چوده کیږي نو بنده وي مړی کوي خپل دي وي فین شیطان یک نه شیطان يدللوه ذنکی مس هذه دې څنګه کويتا الها ذا پري غلط کار واني تزبو شي بابن في قتل الحياتي قتل لهيات حياه جمده حييتون هي مارته و نمد مارټینو وختني دی په وجهلو کوم دي نو روان نمد د علم چې د زمانه کې چا خو نه د مرګ دی خیر غنيشته ته خیر بګنيشته د اسلام څخه ترين دشمنانو د زمانه کې د ټکي څل وخت اوس کاغل وې خو له دې مان نه غږی راغل ندي دی کومه حيات هغه اره دې کې حیات کوله ما حیات راغې دن بیا روان دي دنیا په جون ژوندۍ ترې یوتاس تر خبرې کې اولاص نرو او کدا کې له ساتي نو حیات نه دا حیات داله اماران یفقت الحیات نبي نے تلامیذ ما سلامنا همنا هم ربنا همنا ماران تر مو سره نه د کله کومه نو چې جنگ شروع شوه دا جنگ تبعي جنگ دي لکه تبعن مار د انسان نه لري انسان د مار نه لري مار چونده موزي لري الله هغه زمانه کې به خلقي ورته ده ساتله اګه دا و چې دي مارته بل جوړي نو کدوانه دي ملک کړه قوتي دي ملګروبل دي پرور نه خپل بدل نه ماران به نه وځي نبی دې درامه چا جبري ورنيو چې ده وځي لري نه زموږه یو خدای دې انسان مار ولیدو د بل تر ازباب مار د مړه کولو یا مار ولیدو او هغه مار خطرناک دي نو چې ماته په تکلیف وره که کضا په معنی گزارو اگر یې مارانو کذنه نش دل غفلت مارو نه دا اجدا هاغه نه ونه با و تخلو خمار و و د خماران چی مدار ډیر خطرناک دی دا چې کنه اوسېدو نه دي مدار دې چلنه کوي چې غنغا د رکه یم چې لګ لګې وي ورن روانند باندې مې چې کله ده نه خې بیت نن باندې چې نه غیټ طریقه به دي چې لار شي پمړ نه یو به تدې دي په ټوت ټوت نه تاوش لار شه وګرځي وتقیدنه نه به یې او ځکه وو خیال له یو شریج یو مليجه نه ګال کول ورې سي ورته وي ناغت دي یو کیسه خړې وا سارو پښمنی کتلم غردس هغه لږې بیراوله نو دا مشورو دې زر کې خامارشته نو خلنه دې دور پوره وته موندل کېږي څ د شورو دې هدا شي شهارې او دې بي دم ته یو حالات تي مره ودې سره تلل غواړي ما نو وایې دوی زه ویره دم په تا بار کې مې ډېر انسيه سختاتې را کړلې را کړلې چې کله یو ولوونتی دی ورینه د اور بره شو نو دغه ځکه چې بس شهره وره دا خمارو اماکه نماز ماوی چې وځي هوړې یا دي خپل لاس په وهنو نو بس دا چې ما به راته دوه ځین کته را ولمنه بس ما د یریو گزارو استوخلل د تو ورګي باندې نو بس اگر سم دته پري مري برابر او سم د تیرت ورګيونو ا شرط يو دي ترونو دا شي خلاص نو يو جقا وشو جقا وشو چا چې ورغړي دغه دې نه ولا دغه دې چې زه به انک ځان نه هم خبر شوه خدانه سهر پښمنين روز ته مونږ دابې کری کني دې خلک خدای دا وې دغه دې نوalde ki shurgoor go shale ke se chalo shurgo nizam mangwari ti wona da da da khabar shuti da de khamar su pa to khala pa pura da ba ho chi ba plan khe khab khatam kale نو ب منو من ک ته په خوړه کې یو پهلا پر ته دسې خطرنا غونې خاماران او دغه جانم کری چې نمونه شوي نه شو سان به نو دغه او غړ شویر چې او ځان بچ خوله خبره خو نور پهدي حزیر چې که دا ماو بلما وې داې د به سر نااج او چې د ورن انتقام نېريږي زموږه قومي نه دی مقام کی, کی تا ملکی حدیث ہم تاسو سره سو وقت الحیات کلهنه طول ملک دی برکی خلق سلو وانت خبر کړل چا ای حکم طول مارانو کې دی تفسیر شته دی رقیلا قلنا ذبکی وحدہ اجازهت نکي خدوم رضیم کې کینه وې چلا مېری چې اجازه دي کلی مارانو رانو کې د ځانشته البته کم ماران چې اج تعوامي البیوت وبرونو کې ناری مبارک بهتر ادا ته تحریج او سره روان دي انشود کن لاذ الذي اخذ عليكم سليمان الله طولونا دغه دغه تحریج توشد دري زلي دري ورځین کلاغینا پس کارو شو به قتل وکارل خو علمت الله تحریج کول دیوتا دا مستحب دا دا دي لازمي کدر هم دې تمول کو نو خیر د مبارک ادارې چې باځیناتو مدینه کې اسلام راوړل نبی رسول د حکم په دیوځکل خوست بیا جنات چې کومې نه منشه وديرینه چې هغه پداسي شکل متشکل شي چې د انسان د پاره د عذاب قتل جاي نه مطلقاً حکم داږي ناباذین عبدالمطلب نبی رسول توبې مو غیرا د لرو پاکو زمزم په پا دی کې دا ماران دي نری ونت حيات استغرات نبی اسلام یې نبی نے دلانوی مران ملک وزت طفیتیں او خوند پټو د دې دپټي پر املا اون د تی وی ول <سؤال> ابتر لنڈی د دې مران کی سترناک او انما یلتنیان البصر دیو طلب کین نظر یا ختمی نظر لو ختمول د نظر زہریلا موادد وجنا طلب کول د نظر صبحو من وجنی او ساقط یهم اللہ را ګلدا سو پوچي یاد اچ کوله ته سو غا مليځ نه نغ نو غوړ دومره شي په حمله او عبد الله هر به وجلو چې به موندو نو اوریدو دندره ابو لبابه یا زید بن خطاب او د شړل یو مار نو ته وی چې مننه شوه دا ان دواټر بيوډا کورونه والے او قطه چې ټو درغره د سړي راو د کورونه والے او به موږ نه کوي دا خپل <سؤال> چې یو صاحب بن توله خضری دغه تاسو کې وره بیمار پرسی هم دا د خان راوته شو نو میلاو شو د یو صاحب چې زموږ غوږه بل ملګری و غوامه دا چې د ابو سید خضری بیمار پرسی و کی په جماعت ته وی مغد ابو سیدی خو دین حدیث وری دوم چه بیل اسلام فرمایللی ان الحوام من الجین دا زهرله ونه دا جنات راته کوملی سوچ په کور کې اوس یې نه ویني په لور حرج علی تنگی دی پراول دی ذکرت ابادر وایته کی دی ورځ راځي نو که بیا واپس راینه پس نو قتل لیکی انه شیطان دا شیطان دی در مسلمان نه ابو صاحب وي ابو سید غدری خاطر اغلیو ما دیمین کی جنازوم ناز تر ما نه کټلانه نشته یو حرکت ور کیدوه شما وکړه د پاتې د راتل د راتل چې د مرګ منا ابو او مار دې دیږي ناګماتې تصویرې دمانه زوړې تسکې سره ماورتی وزنمه نهي شارو فې اورته په کلاچ د قلاوه د قبیتی محمد کور د مخصوصی د قلاگان په خپل جوړې په کې ځان ځان کورونه وی نا کورونټ وبې ته ټول مجموعه به دار وي نه دی زمانه تر زيو کنه په هل می دی کورجو ترجله احزاب رشوه اجازه ته طلب کړه نه میر دران واپس کیدو کې خپل حالت څنګه تعزوا دکړو نبی رسول الله او اجازه ته کړه خدا امر یو توګ ځان دکر یهود و نظف آمن کنیم نریج کل خلا تراغ و نخفل بی بی بی مونده چو ولاد و قدروازد کور کی فاشار اله بی رومی ناغیتی شار و قلب پنیزی چنی زمد سا گور رمکانم مخصده و چی سنگت نوی راویتی اپارتی سی ولاده نعیو توی جاکتی مکواتر دی جو گوری سر وشت اللی مال را انداشت و شکورتا فا ازا حیتون من کرتون ناس دا پیوم آرو نا شنا غنتی پتوانه به رو مين وي اوپنيزه به راوي سودي زرا به ني بني زكي ترتكي زور چي سره پیرو بني زكي قادي پنا ادري مات پتني شه ايو ما كان اثر موتن چكمو پريدوان كري جنته بي بارنه رجل اول حييه تل كمار مړه دا پدمادي تل ما کې مرو شو مر پرستا کنا اورائے قوم لاغنی بی رحمت والسلام تا دانه جوانای کی مړو نوې دعا او ورد الله نه چوپت کی زمو صاحب د دې دنیا ترش نبی ان رحمت لا توسل او کوم اکبر صاحب د پاره استغفار غواړي قران آیته او تیبل راځي کم سو گره چې نړی العالم ته نه نه و حرامنا لا مقال <سؤال> به ان نه پرم ننځي نه د کتان کې ورن اسلام له مدینه کې چې کله تاسو نه یو په دې کې وې رور غدري کرتا میا که خارش راستا دین ارستن وو کوي پر ان يم ان بعد ان تقتلوه میا که چرته خارش اسلام سفارا پس تهذير نن قتل ول لدنه قتلوه قتل کې باد الثلاث تدريز النفس دي و جنائي نيس إلا وليكن لعلماء وحوالا شوامر البيوت كالتحريج مستحب مطالبهك استاذ سند الله و استاذ استاذ النور السلام كشتيك و ستمر معانا مثلا لوذا غيثه ارمطالبهك هذا دم مطالبهك استاذ او استاذ سليمان السلام من لتكديس ثلاثه نقابل النبي قتل اذا التحريض نرمارط بن ا تبوې چې دا نرګې ریسپی نظر دې اغه ما وې خام 52 په قبل اوزاغ اوزاغ جمع د وزغ ده وزغ کربوني ته وې کربون ایتات په دې نه دوت ور سرغونت کر بوڑی ارنګ باندې را باندې دغه بکی لا خل ادم ديتی هغه برغونت کی دغه د کر بوڑی قسم ده تا قسم کوم دي نو د دې د قتل حکم شوی حنا چی حدیث کرام نبی صلی الله علیه و سلم امر کړی په قتل کر بوڑی ادی دې په څې کو وران کا و جمداو چې دا کروله دا بخیر ده بخیر شه بخاري کی حديث ده تاسو به وي دي چې ابراهيم عليه السلام طور کله ګل شم دي کر پک کولو انده پکونه خپل باندې دي کارک اوه د انسان د پاره نه ډورا بخیر ده چې انسان د خوراک کم اشیا وي نو ده چې راشي چې یو سوک نه نوځ په کې راشي دغه په شی حالتې پدي پدي او ګډوډي کوي دغه نامقصدایچ غي انسان کړه خو راګو په برق مرض کې راځي. ا جره د دې طاقت یې نه کی نبه د یو دې ګور چې د وښې او د دښت خورا کا مال یې تر برابر کړی نو څه ښه خپل سټه وي. چې دا تقریبا هوتور او نبه خیره وانت شنه د ک نبی له ستراتو سترو پر مرچي مړ. هغه دا سوال څوک کې چر اورانه او اور دې موږ ولرې چې دا ټول <سؤال> نو غټر نه کړا دغه خدای رب بن یتي وکړه باندې انسانی کربوله کربوله ختمه ولغاړي دا خیر کار نه پړي ته کولې نشي خو بده کې تکي ریبیل مقابل تزديه په جدا مبارک رضینه به څه قتل نه منع کړو مازی روایت سند به سنگي چې د ایبراهيم علی السلام توګه چولیا و نه برګتی شو خا خا خا دغه د محمد بن سلمان دغه طالعه د نصر الله دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه باز روایاتو کی راجیش پا اول ذنبانی کبنی کی دنو غستل مستکس او پا دویمزل چی کم دی نو آغا دغیین کمی او یاوی او رسط مستنی او و روائی زکر دی دا بھریرا کی او یاني لی او رسط دغیین بیا کمی دی بار حال پا با اول گزار چی اولی او نو ثواب پا کری رزیان ایسی اقل ندیخ بر اتخاذ داکی پا دویمزل چی سواب دیر چی او شکت پ اور ثواب پتا درده مشقت کی پاول در کہ خود پےوزل خبرہ قتل کا راگی ذمہ دار اثر کی پاول در جرے قتل کی ندگی احسن قتل اعلی ندگی ثواب پیش دی کی مبادرت الى الخيرات ہے اپدیم در کہ مبادرت کر الخيرات ندگی کی سوا شودا کمال ہے قامون کې خپل زړه دا زړه یې ور شي ندی دی د انسان لپاره تقریبا 20 ور کوي دا چې ناظر شي او د پیغمبرانو نه یو نه یخت نه و چې نو امر وکړي پیغمبر خپل سامان سره نو اوسته شو دغه دی یخت نه او به امر وکړو په دغه زده نو اوس ته ولې شو الله د پیغمبر توه وکړه چې یو ما یې گی دی ودینه واجب لن د ټول غرمت ختم کړو رسول تروایت کی راځي چې گی چې چلے او اهلکت امه منل امه تصبهو د امه ختم کو چغت تبلیغات دی د پیغمبر سو کو باز یو عزیر الاسلام او باز یو مسالم او د دې یو سببوم ذکر کړل دی دو په لار باندې کله را راغور دې دلو مله په هغه برده افسوس وکړي یا الله په دې کله کې غونانګار به بازي او تا ټول کله راځول نه زنانه په دې کې مړې ګرغاڼه مړې شمانډمړي نو غو نا وکړي نو الله سبحانه و تعالی د یو 30 کې نيترې بیا برابر د دې لهونو دا ونی په یختي په دا باندې راشي د آرام ضرورت راځي چې وچی چوتې نه بس د هغو کومو کچې دا ټول <سؤال> کړې نه میگو وسې زي نن الله درته پښتو وینې چې ګوره دا تاسو وګوره تر یو چې دا ټول دی وې ختم کړو جواب بری ترې کې اوسو چې ګوره دا ټول موزیرو زیرو دا ما شومار هم چې راځو نو دا خرابې نه ده کوم خې سره لار وختار څنګه چې دغه ماصله فقهي ایمو پا که اقوال دیر کردیم چنانچه ایمام مالک سیب نره خیلی نایس ایمام شعفی سیب یو قولم دیم حن پی مسلک کو آنه تحقیق داری نی مسلکی او دغه ده ایمام شعفی سیب ده مستق کو آنه تحقیقم دیم چی میگی دو قسم دیم یو قسم میږي اغری چی ده وار وار دیم نا دغا موزیر دی پا قتل کیسنی شد او دوی مادان گوری اغه تنملي سليماني وږي نو دا اغيخه لو ندي بکار ذکر غا چاته زر نه رتي یا لك کمرسي لهدا کمر وایته چې د میګود قتل <سؤال> نه من راغلی دا اغه مراد اغي حکومت کی حکوم راغلی زندہ وڑ وڑ دندې می قرينه مراد او قرينه مراد رسولنا دا کارپټ کومي غره می غو د اوسيدو زيت قريه وي ور انسان د اوسيدو زيت توطن وي لوخانو د اوسيدو زيت تطن وي د او اوسيدو زيت ايرين او غابه وي او د حسوده اوسيدو زيت کوناس وي او د مرغود اوسيدو زيت عش وي اندې قرينه مراد او سيري اوسيدو د نهي فا احرا قد فوح اللہ و ایلی ان قرصت کناملا اهلکت امتا من الامنتو صبیحا حسن حسن حسن السلام من کرلہ لقتل لسلورو لن سرنا ناملان مگیش محسن کتاب صدی کی تدبیق شكم من ذاذن اغنمل سليماني غط غط او نحله ده شهر شكم شيء غتوي لذلك منفعات صاحب الرهب نريقت الذكر نجي او هدهود الصوره هدهود اغلقتم ولا هذا لو نولي ما نشونا وذ المجهود يري له آدمی اذراء ره فله ثفقت فائده <أخ Trail> دا نقصان چاته نرزین په خطر کې څه پيدان نشته ها که څه کېونی څه ده ذبح کرا کله پارا فلا با ټیک د خولې لیکن د سر سره د اکیمنه بي دين په حواله ذکر کول نه غور او افکار شه دیو خوراک حلال او سره د کراهت نه امام احمد نامدی کی دروائیتو نقل کردی یو دے حلات اول حرمت امام شاپی و مالک سی بوئی هما حرامانی علام ادمیری سی با حیاتو الحیوان کی دا دا حرام اگر چید نور کتابو کې داوین دی چود داو سورت شاپی سی بوئی هلال لے دګدی کې جزادو دا غدم استد قانونداري چې جزاء د اغه سویبي چې کم ماکول وي هر ماکول کې وي جزاني شلاني شلاني د هلال شو دا حدیث مغ کتاب الجنایت کې ویلنیز اذه کې یو باب کې د دې تفصیل شو jihad کوم یو ځای کې اداره غل په دې مولفن دریم ذکر کو مونږ د اسلام د په پرکو هغه صداي حاضر د په اغلاو مونږ سره مرغیولنا لیس بچیون مونږه بچی ونیول اسرمر غیلال شروع تعرش وزری خروي نبیین اسلام ایمان په جاهادی هی دا درد بند کړل <سؤال> دي اندره په واپس کی مچې دی نیتا ورآ قریت اویل اوه یې د سور د می بو نو سد ولږی دران وي چا سد ولده دې درمو یې منګا او یې نه دې مونات رب النار چا زابور کی پور تر مغرب رب د او رب شکر کوول ده موجب دې کېمدانه چې دا یو کثرت دي تسبيح وي بلاتي ابراهيم عليه السلام ته براوړي او برا بلاتي دواې کې بدانا چې بدا امام شافعي چې وې دانې دغه د دا خبيستا او حرام نه نرم پرې شو چې کومه دریابه نیوانه چې وا د مینه ټول حرام وي کظم دې وروګ بیتو ته سويشتو ته یاګر دې دې ګوتګین دات نه مينې احترام دې نه مننه کولو چلا یسید سیدن احقار نه کوي په احقار کول وسو ولا انکو عدو نه زدمه کوي دشمن لرا وانما يبقوا اللین او باس ترجمات ایغه نورید چې کوي تاسو باب ملل خیتان خیتان او ختمه سنت توید دریح حکم مکه تاسو ته ورشه دریح جاله د پارا د یو مسنون حکم دي او زنانو د هم عرب دا خو عربو کی دی ریواجی دي مل کو کن نشته کی څکم راوی ده ودې کی راغل دی حدثنا عبد الوهاب الكوفي خدای چې راوی خونې چې عبد الوهاب کوفی راځنمي نعتل کی دلت کی عبارت کې حذف شعر ذکر اشقال جوړ شو دي مستنقب تصور دوست اذان دي یو سلیماني دمشقري اول عبد الوهاب اشجاعي دي د روایت چروايت نو څو کړي نه محمد ابن حتان سپت عبد الوهاب ذکر کړي په الگوبي سره مليت ویل وقار دي ځان د ثنا محمد ابن حتان قال عبد الوهاب الكوفي من ويل بك قال عبد الوهاب الكوفي و سليمان دمشقريتني دي انم ياتي الانصار الذين سبا يا لتهنره جواز انا اي وقتنا ك ولا مدينه د عورت ته نو پریوانی بردات یو پیت اغون تی وی دار پدې کوون دی کی دم بنګی را دغه چوندا قرقرہ عرب دا کټکای نبی زمیندانه ته وچ درځه ته مکټه وا اون د ناری نووگی پور کټکول په کار چې حشپخ کاری شي اته د نه له داډېر دا مکټه وری پې نه ځل اک احزانوار د رخنور او د پرسنی ناری نه قلب <بو> داوود <تصفيق> رویان بدله <بيدلائي> ابن عمر ابن الملك منه استاده اتنا دي قلب داوود له سو بر قوي حديث سندن پر مضبوط نري دي باندې مسقوم 87 ان شاء الله ولياران دوستانو خبر کي خا عمل غريمه Muhammad